Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamda lillah nahmaduhu wa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 Amma ba'du fa inna aslaq al-hadithi kitabullah wa khair al-haddi haddi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharul umuri muhdafatuhah wa kulla muhdafatin bid'an wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fil nar. Bapak Ashtar Al-Ashtar rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan sekarang bab yang ke Sunambulu Fakku Tahrimi Al-Kabib diharamkan berdusta. Qala Allah Taala Allah berfirman, "Wa la taqfu ma Inna as wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Wa dan janganlah kalian mengikuti ma laisa laka apa yang kalian tidak tahu ilmunya. Tidak boleh mengikuti yang tidak tahu ilmunya tidak boleh taklid. Tidak boleh taklid. Janganlah kamu mengikuti apa yang kalian tidak tahu ilmunya. Tidak tahu ilmunya tersiko ketika saja itu taklid. Taklid adalah mengikuti tanpa mengetahui dasarnya, dalilnya. Kenapa? Inna sam'a wal basar wal fuada Karena sungguh pendengaran, penglihatan, pikiran, kulu ulai kata-kata anhumas semuanya akan dimintai pertanggungjawapan. Wakwalatamalah dan Allah berfirman: ما يلفظ من قول Ilah latahi rokihun adzim. Maafkan itu. Min kauin tidak ada yang dilafatkan dari ucapkan. Tidak ada ucapan yang dilafatkan. Ilah latahi kecuali ada di sisi nya rokihun adzim, dan Adid Artinya setiap ucapan manusia setiap pelafat itu Sesungguhnya dia selalu ditandingi rokit dan nafid. Itu nafidnya. Ada hal yang perlu difahami sedikit di sini. Walatapumale salah kabihi ilmun dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak tahu ilmunya. Itu dalil tidak boleh taklid, tidak boleh asal ikut. Lalu bagaimana kalau orang itu sama sekali tidak tahu ilmunya? Kalau dia sama sekali tidak tahu ilmunya, dia tetap akan lebih selamat ikut ulama. Ikut ulama. Dibandingkan dengan jalan sendiri tanpa ilmu, karena itu lebih tersesat atau ikut yang bukan ulama. Karena itu Allah berfirman, fas'alu ahlal dzikri. Ingkun tu melat dalam, maka tanyakan pada zikr. ahli fikir ahli fikir itu ahli Quran, bukan ahli wirid fikir disitu artinya adalah Al Quran. Tanyakan pada ahli Quran dan tidak ahli Quran kalau dah ahli sena, kenapa? Karena Quran itu banyak yang global. Atau hampir semua khususnya Di dalam masalah Amalan Maksudnya amalan di sini bukan Keyakinan ke Amalan anggota badan Sholah, zakat, puasa, haji, akhlak Semua yang berkaitan dengan amalan Di dalam Islam yang tekan dalam Al-Quran Itu global, tidak bisa Tanpa sunnah Nah jadi dikatakan Dia ahli Quran apabila ahli sunnah Apabila dia tidak ahli sunnah Maka dia tidak ahli Quran Nah, dan dimaksud dengan ahli itu sendiri Bukan berarti Hanya sekedar Hafal Dan tahu artinya Itu tidak, tidak cukup Dikatakan sebagai ahli Quran Itu tahu ayatnya, tahu artinya Kenapa? Karena istiqorajul Ahkam Atau istimbatul ahkam Mengeluarkan hukum Dari ayat atau dari hadis itu kalau nggak ngerti dasarnya tidak bisa karena itu diajarkan ilmu usul ilmu usul nah jadi itu dan pembahasan di dalam ilmu usul itu pembahasan yang sangat sangat penting sampai dikatakan orang yang nggak ngerti usul itu nggak ngerti fikih fikih itu yang dibahas adalah masalah hukum nah, dan kalau orang itu nggak ngerti fikih maka dia itu enggak ngerti Islam. Eh kalau dia baca ayat, baca hadis. Nah, tapi enggak, kalau dia enggak ngerti usul, enggak ngerti fikih tadi itu, banyak salah. Kenapa ada nasihat ada mansukh? Itu dalam Al-Qur'an kalau dibaca. Ini kan di surat An-Nisa tentang masalah wanita yang ditinggal mati, itu ayatnya berdekatan Jaraknya enam ayat atau lima atau enam ayat tidak Ayat yang pertama menjelaskan kalau wanita ditinggal mati oleh suami Maka wajib menunggu empat bulan sepuluh hari Dan yang meninggal di antara kalian dan ia meninggalkan istri maka istrinya wajib menunggu empat <coughs> bulan sepuluh hari. Terus dilanjutkan beberapa ayat. Setelah itu kurang lebih enam ayat. Wallah dina yudawafau na minggu maygaruna azwa cahiatarompas nabianfusihinna. Wallah dina وَالَّذِينَ يُتَوَفَوُنَّ مِنْ بُمَّادِرُونَ أَزْوَاجَهُ وَصِيَّةٌ لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعٌ إلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إخْرَاجٍ. Dan kalian salah satu di antara kalian yang meninggal, intinya membahas masalah istrinya wajib untuk menunggu satu tahun dan selama satu tahun itu Nafkahnya masih dari atas suami Nah kalau orang itu tidak ngerti Pembahasan tentang nasih dan mensuh Dan itu dipelajarinya Di ilmu usul Nasih dan mensuh Maka loh ini ayat Tabnya sama diperintah menunggu 4 bulan 10 hari Dan ini eh, Juga ayat diperintah menunggu 1 Tahun. Yang betul yang mana ini Ini ayat ya, tapi Satu dengan yang lain Berbeda Nah akhirnya tidak ngerti Nah nanti eh, Ada Mujemal, ada Mufasa ya. Ada yang global Ada yang rinci Ada yang mutlak, ada yang mukayat ada yang mutlak-mutlak itu Tidak diberi catatan apapun Kalau muqayat itu ada catatannya Ada am, ada khos Ada yang umum, ada yang khusus Nah apabila Semua itu terjadi dan Luaranya berkentangan Maka banyak yang mengira bahawa Al-Quran itu berkentangan Antara ayat satu dengan ayat yang lain Padahal itu karena tidak mengerti di Ilmu surah Nah itu tentang ilmu Karena itu wala ilmu. Kamu jangan mengikuti apa yang kamu tidak tahu ilmunya Apa maksudnya? Harus mengetahui ilmunya Karena al-ilmu Ilmu itu adalah asasul amal Dasarnya amal Nah kalau orang itu beramal harus punya dasarnya yaitu ilmu Nah, terus apabila dia harus berbuat harus mengetahui hukumnya tapi dia tidak tidak bisa sampai mengetahui ilmunya fasalu ahlazikri in kuntum la ta'lamun ta tanyalah kepada ahli Quran apabila kamu tidak mengerti Lah orang yang seperti ini maka harus punya prinsip Quran itu Islam itu Adalah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Dan apabila ia tidak ngerti Tanya kepada yang ahli Apabila tingkatannya sini Maka dia tidak boleh Taklid buta Dan dia tidak boleh Tak Apa maksudnya? Tanya, kalau bisa Tanya apa Bisa ditunjukkan dasarnya Dengan begitu maka Tidak taklid buta yang penting Bapak bagaimana saya ikut Itu tidak boleh Meskipun orang tertentu dalam hal ini bisa Apa? Kalau orang itu Orang tertentu itu orang yang apa? itu ya Yaitu orang yang tidak sampai pada tingkatan saya belajar Kenapa? Mungkin usianya sudah tua Mungkin belajar tidak bisa masuk Mungkin karena Di samping usia sudah tua Kesibukannya tidak bisa ditinggal Ya kalau itu Tanya dari itu Nah kalau sudah kayak gitu Maka mutlak tidak boleh ta'asub Tidak boleh ta'asub Apa ta'asub itu Pokoknya saya ikut itu Saya enggak mendengarkan atau enggak mau yang lain Nah dan Ini adalah Penyebab kerusakan yang sangat besar Ta'asub itu penyebab kerusakan yang sangat Besar Kenapa begitu? Karena, karena tak asuplah nasihat itu tidak gampang diterima. Lo, saya sudah lama ikut talim sama dia, enggak pernah ada kekini-kini. Nah, jadi ada orang yang menyampaikan ilmu Menyampaikan pembahasan Masalah agama Dalam hati muncul Saya ikut asib sama Ustaz A atau Ustaz B Tidak pernah ada kaya gini Kenapa makna seperti itu muncul dalam dirinya Karena Jiwa ta'asubnya Tinggi Yang jiwa ta'asubnya tinggi itu Sudah pasti jiwa Kembali kepada Quran dan sunnah itu rendah Ini sudah merupakan e, titik yang apabila yang satu berat Maka yang satu ringan Apabila yang satu memberat Yang satu meringan Kalau ta'asubnya tinggi Berarti orang itu Keinginan Untuk kembali kepada Quran dan Sunnah rendah Kalau keinginan kembali kepada Quran dan Sunnah itu tinggi Ta'asubnya rendah Nah karena itu Meskipun Dia bermasilis dengan ulama-ulama besar Apabila ada Anak muda Pelajar bukan ulama Menyampaikan Masalah kok berbeda Padahal dia bermasilis dengan ulama besar Kok beda Langsung pikirannya itu Bukan bukan lah saya sama ulama enggak kayak gitu enggak gitu lebih apa kamu bicara begitu ada dalilnya nah itu, itu yang muncul di dalam pikiran kamu berbicara begitu apa ada dalilnya nah dan ini sangat penting mulai masalah yang furu sampai masalah yang paling besar sampai masalah akidah yang berkaitan dengan pokok akidah itu seperti ini Nah jadi itu Masalah buruk Di dalam di dalam masalah halal haram makanan Di dalam masalah ibadah Di dalam masalah akhlak Nah itu kalau Orang itu jiwanya Kembali kepada Quran dan sunnah tinggi Maka kalau ada Yang berbeda di dekatnya Padahal itu masalah agama Maka yang ditanya Yang muncul dalam hati itu adalah Dalilnya apa itu yang muncul Itu apabila jiwa kasutnya tinggi Contoh di dalam Masalah makanan Ada yang berbicara Kata itu halal Kata, kata halal Langsung gitu Gak pernah saya Bermajelis sama usaha -usah besar-besar Mengatakan kata itu halal Jadi itu jontoh gitu ya. Yang muncul itu kayak begitu, itu menunjukkan bahwa jiwa takasubnya tinggi. Harusnya bagaimana? Enggak pakai harusnya. Seandainya dia tidak takasub, maka kata kalau halal apa ada dalilnya? Harusnya begitu. Yang muncul dalam hadilih, Itu itulah karena halal haram bagi yang sudah zalim. Itu adalah ayat atau hadis Nah jadi itu Baru-baru ini ada W.A. ada masuk Ustadz-ustad -ustad besar, doktor apa itu Mengatakan bahwa pesan makanan ke Gojek itu riba lah kalau kayak gitu itu Tidak diawali dengan pertanyaan dulu tidak ada masalah, gitu. tapi pertanyaan dulu uh, Pesan makanan di, di restoran, di apa itu, lewat gajang itu bagaimana? Ya tidak apa? pesan Kenapa? Pesan kau? Dengarakan bagaimana? Katanya riba Apanya yang riba? Lalu dia, oh kalau kayak gitu penjelasannya maka tidak riba Gitu macam itu Riba itu Begini dan begini Doktor ini Mengatakan riba Doktor ini mengatakan riba Riba itu dasarnya bukan dokter Riba itu Ayatnya ada atau hadisnya Ada apa anda Macam itu nah, Kalau anda menjumpai ada Orang yang Menurut anda orang biasa Mengatakan berbeda Apa kamu ada dalilnya? Kalau sama-sama tidak -sama ada dalilnya, ikut yang lebih tinggi lebih mudah selamat daripada ikut yang rendah. Harusnya begitu. Adapun apabila ada dalilnya, gitu. kalau anda jelas-jelas tahu ini ayat atau ini hadis. Meskipun itu fatwa sahabat Tidak boleh diikuti Kenapa? Karena sudah ada ayat atau hadis Nah jadi itu Nah itu perlu untuk diperhatikan Dan kalau yang disebut sahabat seperti ini Mungkin karena dia bukan ustad atau bukan ulama Baca, oh ada sahabat kayak begini tapi belum tahu yang lain. Kayak Nasir dan Mansur. Kayak Am, Amkos. Kayak Mujmal. Mubayan. Tadi itu belum tahu. Baru baca satu. Terus sahabat kayak gini. Terus ada yang menunjukkan. Sahabat kayak begini. Saya baca. Ditunjukkan. Loh yang kamu baca ini kan baru satu. Belum tahu yang kedua. Yang ketiga. Lalu bagaimana. Tadakala dipertemukan. Nah jadi itu. Ada. Yang datang ke sahabat. Minta fatwa. Tadi malam saya minum air susu istri saya. Apa gimana? Bagaimana ini? Kenapa? Karena kan ada ibu rotok, ibu susuan, gitu ya. Kalau itu berarti fasa pernikahannya dan dia jadi umur doa. Akhirnya ketemu ibu masutul diyallohuan, kemudian menanyakan. Cerita bahwa dia sudah gitu terus jawabannya kayak gini. Ibu Mas terus menjawab, do'al itu ikan. Kalau saya berfatwa begitu, maka saya tersesat. Nah itu sesungguhnya Rontoah yang menjadi ibu susuan itu adalah kau Belalvito, sebelum disapi. Nah jadi jadi Ronto yang jadi ibu susuan itu sebelum disapi. Nah, setelah dipelajari dengan lengkap di dalam fikih ya. Nah, kalau orang tadi itu baru baca yang satu itu. Ya. Loh, sahabat terfakwa begitu. Nah, tidak semua sahabat itu ulama. Nah, dan ini di awal, ini di awal ya. Nah, setelah itu ah kalau tokoh-tokoh seperti itu masih ada kamu jangan sekali-kali tanya kepada saya Dan dipahami Dan sahabat yang seperti saya Nah jadi seperti itu Kembali bahwa Ta'asub itu Adalah Musuh dari keimanan Atau dari jiwa orang yang kembali kepada Quran dan Sunnah Kalau jiwanya Kembali kepada Quran dan Sunnah tinggi Maka jiwa ta'asubnya itu pasti rendah Kalau ta'asubnya itu tinggi Sadar apa enggak Maka Sewa kembali kepada Quran dan Sunnahnya lemah. Ini seperti itu. Tadi kita contohkan di dalam masalah makanan, di dalam masalah ibadah misalnya, uh, yang gamang-gamang saja. Salat misalnya, turun dari sujud tangan dulu atau lutut dulu. Nah, itu ya. Sambil Allah Taala berdekap atau uh, menjulurkan tangannya. Rahyat yang Solat itu dua rakaat Tawarruk atau, atau istirahat Dan banyak hal itu. Nah sesungguhnya Ada orang yang Hanya ikut gitu saja Dan di dalam hatinya Tidak Kepingin tahu Itu kok gitu ini kok begini Tidak begitu Dan ada orang yang di dalam hatinya Ucapan itu begini, ucapan itu begini. Nah, jadi itu untuk menunjukkan itu ketidaksesuian dengan dengan yang lain. Nah, itu saktar atau tidak menunjukkan bahwa jiwa takasupnya tinggi. Nah, ada kisah kisah yang saya alami nyata ya. Dulu salah satu sama'ah itu Sudah lama, sudah, mungkin sudah 10 tahun Kita kaji di sini Ini sudah 16 tahun Mungkin kurang lebih mungkin Sudah lebih dari 10 tahun ya. Itu ada yang Puasa hari Sabtu Puasa Arofa hari Sabtu Atau Arofa itu jatuh pada hari Sabtu Dan Ketemu kurang lebih Antara jam 7 jam Dan Ya kok makan Ini kan waktunya hari Arofa besok kan itu tak Nah, Akhirnya saya tanya Loh tidak puasa? Tadi pagi saya sahur Begitu saya tahu bahwa ini Begitu sadar hari Sabtu Saya Sadalkan Ada pembahasan Tidak ada puasa sunnah hari Sabtu Ada pembahasan kayak gitu. Tapi bukan itu pelajaran atau Ibrah yang kita ambil di sini. Tapi jiwa tak tadi terimbing. Jiwa tak ya. Nah jadi e, begitu saya sadar bahwa hari Sabtu saya makan. Nah dari itu lah kamu tadi waktu niat puasa itu. Sahur itu puasa hari Sabtu atau puasa Araba? Puasa Araba niatnya ya, ya kalau itu berarti kamu batalkan yang kamu batalkan itu puasa Araba. Kamu batalkan puasa hari Sabtu atau batalkan puasa Araba? Batalkan. Kan dia bukan itu babnya, tapi babnya apa ada sebenarnya puasa hari Sabtu itu apa ada dalilnya tidak boleh puasa hari itu babnya itu ya tapi pembaca saya itu kamu yang kamu batalkan itu bukan puasa hari Sabtu tapi yang kamu batalkan itu puasa taraweh spontan menyebutkan satu tatkat besar ustadz ini tidak ada puasa hari Sabtu kecuali wajib Ustaz ini tidak ada ustadz ini tidak ada lah kalau Rasulullah puasa hari Sabtu lah kalau Abu Bakar Umar puasa hari Sabtu bagaimana Nah jadi harusnya jangan ustaz ini Begini ustaz ini begini Harusnya jangan gitu Kalau anda mendapatkan pelajaran tidak ada Puasa sunnah hari sabtu Lalu ada yang menyampaikan Mana dalilnya Harusnya begitu Bukan taasubnya kepada ustaz Yang muncul Tapi munculkan jiwa Beragama itu Mana ayatnya Mana hadisnya. Walah takfuh Ma laysa laka bihi ilmun Inna sam'a wal tasar wal fu'ata Kullu ulaiqa kana anu mas'ulah Kemudian ayat yang kedua Ma yalfidhu min qawlin Illa lataihi raqibun adid Ma yalfidhu min qawlin Illa lataihi raqibun adid tidak ada yang ia lafatkan dari ucapan, dari ucapan, maksudnya setiap lafat yang ia ucapkan, arti bebasnya begitu. Inilah dia, Hiraqi ibu nadi. Kalau diawali dengan tidak, maka berikutnya adalah kecuali. Tapi kalau mengartikannya setiap lafat yang ia ucapkan, maka berikutnya adalah pasti. Jadi penafian setelah itu pengecualian. Itu maknanya adalah penetapan dan penetapannya sangat kuat Tidak sekedar penetapan biasa Jadi eh, Ucapan yang diucapkan itu akan ada ceritanya di rogib dan di adik Itu ucapan biasa Tapi bagaimana supaya ucapan ini menjadi sangat kuat Setiap ucapan Pasti Ada Setiap wafat yang ia ucapkan Pasti ada Caratannya di Rokib atau di Adi Lah itu lebih kuat Nah itu aslinya adalah Nabi Kemudian di ja sana. Penabian setelah itu Didatangkan pengecualian Mayalfiru tidak ada yang ia lafadkan Min kowlin dari satu ucapan pun Illa kecuali Lada'ihi rogibun adid Ada di sisinya rogib atau adid Nah ini adalah sangat kuat Seperti Allahu ilahun Allah itu adalah ilah Itu kalimat biasa Tapi kalau La ilaha illallah Nah itu penekanan dengan sangat kuat jadi la ilaha tidak ada ilaha yang hak Illallah kecuali Allah Maksudnya nah, itu Karena itu ini adalah uslub di dalam bahasa Bagaimana supaya bahasa itu lebih kuat Dan apakah kalau babnya atau permasalahannya biasa Itu dibutuhkan uslub seperti ini Nah itu dibutuhkan apa? -apa? Setiap, pusulup, setiap kalimat itu harus pakai bahasa yang sangat kuat. Nah, ya. jadi bahasa yang bagus itu adalah bahasa yang sesuai dengan akal yang diajak bicara. Kalau yang diajak bicara itu anak SD, anak MI, maka bahasa yang bagus itu adalah yang sesuai dengan kemampuan akalnya. Tapi kalau bahasanya para doktor, itu yang paling bagus ya bahasa tingkat tingkat mereka seperti itu. Nah dan luar biasa kalau bahasa itu dulu ada tokoh bahasa dari Mesir ya, Itu pertama kali masuk guru guru dosen baru datang Itu dia dari Mesir. Nah dan itu salah satu salah satu cara supaya guru itu betul betul di, diperhatikan. Betul-betul supaya diperhatikan Bagaimana menunjukkan bahwa Kalian itu jangan sombong Jangan merasa sudah belajar Lalu sombong nah, itu. Akhirnya pertama kali masuk nah Dokter Yang ahli bahasa ini Memulai dengan mumpad dimah Kira-kira ah, Kalau Ditulis itu mungkin satu muka atau Dua muka itu ya Kita tidak terinfat Bahasanya itu terlalu tinggi, gitu. Setelah itu terus berhenti, terus. Kalau terhambur, Apa ada yang kalian fahami dari mukadimah pertemuan pertama tadi itu? Jadi semacam perkenalan. Terus eh, yang akan kita pelajari itu adalah pelajaran kayak begini, tapi dikasih mukadimah dengan bahasa yang tinggi, gitu. Apa kalian faham? Semua atau hampir semua yang mengatakan kita enggak faham. Nanti kalau kita pelajarannya kayak gini, bahasanya kayak gitu, kita enggak akan faham. Akhirnya dia mengatakan bahawa e, sesungguhnya orang yang punya ilmu tinggi di atasnya masih ada yang lebih tinggi lagi. Wauqulilladzilmin. Alim Dan di atas orang yang punya ilmu Ada lagi yang lebih tinggi ilmunya Dan ini Firman Allah SWT untuk menasihati Supaya orang itu tidak sombong Karena ilmunya tinggi Sesungguhnya ilmumu itu masih rendah Ilmumu tinggi Karena yang kamu lihat itu Orang-orang yang rendah Nah jadi itu nah, Sebagai Contoh konkret kita ngomong biasa, gak pakai persiapan, gak pakai gitu Kalian tidak Tidak paham <laughs> nah, Karena itu harus belajar Dan harus punya jiwa tawaduk Harus punya jiwa Tawaduk Merendah Sesungguhnya Dengan jiwa tawaduk itu ilmu akan mudah masuk Tapi kalau orang itu sombong Ilmu itu tidak gampang masuk Kelihatannya saja Ilmunya tinggi tapi tidak membawa atar Roja dan khawf kepada Allah SWT Dan Ibu Numa Suud R.A Mengatakan Al-ilmu al-khawf Ilmu itu adalah yang beratar Menjadi Orang yang berjiwa takut kepada Allah Nah ini, Nah lah di sini majal tidumin kau yang ilah ladehirokib pun adit tidak ada satu lafadz pun yang ia ucapkan kecuali gitu, di sisinya adalah rokib dan adit ini juga kalau kita sudah paham berarti ilmu itu sudah masuk tapi ilmu yang sesungguhnya itu adalah yang menjadikan kita itu takut kepada Allah SWT.lah kita ngomong apa ini helisan ini gitu, sesungguhnya semuanya ada daratannya kalau orang itu tidak punya jiwa takut kepada Allah merasa bahwa dia itu orang yang tinggi derajatnya, merasa dia itu orang yang baik, akhirnya jadi orang yang sombong. Tapi kalau orang itu dengan ilmunya menjadi takut kepada Allah, akhirnya dia banyak beristighfar dan banyak bertawbat dan akhirnya merasa bahwa yang diketahui itu masih sedikit. Nah, asyara, kolan mali An-Nawawi rahimahullah kitab bi salihin bab tahrimil kadhib. Imam Nawawi menuliskan bab haramnya berdusta. Al kadhib huwa insana bi khilafil Yang dimaksud dengan dusta adalah berbicara yang tidak sesuai kenyataan. Bicara tidak sesuai dengan kenyataan itu adalah dusta. Fa yaqulu hazal kadza Wahwah kali terjadi begini, tapi dia itu dusta. Aukola fulan berkata atau dia berkata fulan itu begini, padahal tidak, maka itu adalah dusta. Wa maasbahalika, ini dan al khabiru alikbaru bila fil wahki, ini berarti dusta itu adalah berbicara atau menghakarkan yang tidak sesuai dengan penyataan. Wala man dal kali ba'nu'a ketahuilah dusta itu ada macamnya. al awal al kadibu 'ala Allahi wa rasuli. Yang pertama adalah berdusta atas nama Allah dan Rasul-Nya. Berdusta Atas nama Allah dan Rasulnya Al-Kadhibu Al-Allahi wa Rasuli Atas Allah dan Rasulnya ngartikannya atas nama Kenapa? Karena orang itu tidak bisa mendustai Allah Tidak bisa mendustai Rasul setelah, Rasul setelah Rasul meninggal Karena itu maknanya di sini bukan Dusta kepada Allah Dusta kepada Rasul Tapi Dusta atas nama Allah dan Rasul Apa mungkin dusta kepada Allah maksudnya mendustai Allah Ada ayat seperti itu Yaitu orang munafik ya, Itu ketika Menyatakan dirinya beriman Tampil seperti orang yang beriman Melakukan seperti amal Ibadahnya Orang yang beriman Itu sesungguhnya menipu Allah Dan menipu Rasulnya Dan menipu itu juga dusta Ya Yukatululaha waladina amanun. Wama yuktauna illa antusahumma ma yshmurun. Nah, jadi itu. Tapi eh, pada dasarnya orang munafik itu tidak langsung di dalam jiwanya, di dalam pikirannya dusta kepada Allah. Tidak begitu. Nah, karena itu mengartikannya di dalam bab seperti ini bukan dusta kepada Allah, tapi dusta atas nama Allah dan Rasulnya. Wa ta'abumu anwa'il khabir dan ini adalah macam dusta yang paling besar. Di kau lihat Allah, faman awwalamumim maniktarohalallahu khabir. Siapa orang yang lebih dolim dibandingkan dengan orang yang berdusta atas nama Allah? Liudillanasa biqairi ilmin sehingga Manusia itu tersesat tanpa ilmu Kenapa? Karena yang ia dengar tadi itu ternyata dusta atas nama Allah لِوْدِلَ النَّاسَ بِغَيْرِ إِلْمِينَ إِنَّ اللَّهَ لَيَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ Sungguh Allah tidak memberitanya pada orang yang zalim وَالْلَمُ كِقَوْلِهِ لِوْدِلَ النَّاسَ بِغَيْرِ إِلْمِينَ Lam yang ada di dalam lafad Liu tidak naza ilmin sehingga manusia tersesat karena tanpa ilmu kenapa yang dipegang adalah dusta tadi itu. Ya. Nah lam di sini lam akibah adalah lam akibat. Ya. Walau setelah mutakleen bukan lam e, tujuan apa maksudnya maksudnya lam yang kayak begini kalau orang itu enggak belajar dengan dalam itu mengira lam nyalam taklim lam, lam tujuan siapa orang yang lebih rolim dibandingkan dengan orang yang berdusta atas nama Allah supaya manusia tersesat nah kalau diartikan lam di sini itu supaya berarti lamnya lam nyalam taklim tidak ya? ini bukan lam taklim kalau Alhamdulillah berarti orang yang berdua atas nama Allah yang masuk di sini hanya yang bertujuan supaya orang-orang tersesat Banyak tokoh-tokoh dan bahkan hampir semua tokoh-tokoh kesesatan itu tidak menginginkan manusia tersesat Tapi yang diinginkan adalah keuntungan pribadi Seandainya ada jalan umatnya itu tidak tersesat akan dibawa tidak tersesat tapi tujuannya bukan menyesatkan umat Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi Sehingga dia berbicara dusta atas nama Allah Tapi kalau disini lamnya lam nyalam, akibat masuk dia Dan disini lamnya lam nyalam, akibat Lamnya lam nyalam, akibat Siapa orang yang lebih zolim dibandingkan dengan orang yang berdusta atas nama Allah Akibatnya Manusia tersesat tanpa ilmu Nanti banyak ayatnya Contohnya apa? Ini ibadah Padahal itu bidah, enggak ada dalilnya Nah akhirnya tokohnya Diikuti Kan itu ya Pengikutnya berpegang dengan ilmu Apa berpegang dengan ucapannya tokoh Dengan ucapannya Tokohnya tadi itu Tujuannya supaya um, pengikutnya tersesat Apa tidak? nda nda ada tokoh kepengin tujuannya supaya terhata itu. Lah, kenapa begitu? Untuk kepentingan pribadi. Untuk kepentingan pribadi. Dan itu ternyata buktinya banyak. Loh, kalau ini disampaikan yo ya mereka buayar, Pak. Enggak jadi ikut. Yo saya enggak dipakai lagi. Ah, itu itu ternyata sekarang ini sudah banyak kita ketahui dari lisan orang-orang. Nah, lho ya, kalau sudah mulai dekat terus mohon maaf Pak ya, kalau Bapak menurut memahami kayak gini itu bagaimana sih? Ya, tahu lho Pak, tapi kalau ini disampaikan di jamaah kita ya, tuyar mereka tuyar enggak jadi ikut lagi gitu. Nah, jadi itu Oh kalau gitu ya lain, urusannya lain kalau gitu, gitu. bukan tidak tahu tapi itu, nah itu faktnya. Nah karena itu siapa orang yang lebih tersesat dibandingkan dengan orang yang berdusta atas nama Allah sehingga atau akibatnya sama, ya akibatnya manusia itu tersesat tanpa ilmu. Kenapa yang dipegang bukan ilmu tapi yang berpegang adalah orang yang berkata ini dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Nah, itu ayatnya banyak di dalam surat Saba. Allah subhanahu berfirman, "Qala al-ladina tastaifu lil ladina taqbaru, laula antum lakunna mukminin." Ini Awal ayatnya Tak kala mereka sudah dihadapkan di neraka Mau dicerumuskan dalam neraka Mereka berkata kepada tokoh-tokohnya Laula antum la Lakun namun Pengikut-pengikutnya berkata kepada tokohnya Seandainya tidak karena kalian sungguh Kami akan jadi orang yang beriman dengan benar Apa? Saya yang diambil di sini Pengikut itu maunya beriman dengan Benar, tapi tidak berpegangan dengan ilmu. Berpegangnya adalah dengan tokohnya. Tokohnya untuk mendapatkan kepentingan berdusta atas nama Allah. Itu di lembaran akhir surat Al-Hajj sudah dinyatakan mereka ber berkata berkata kepada Allah, ber mengadu kepada Allah. Inna na apok na sal tatanawaku baro sabila. Wahai tuan kami, sungguh kami mentaati sahid sahid kami, pembesar pembesar kami. Ternyata mereka menyesatkan kami dari jalanmu. Apa yang diambil pelajaran di sini? Di antaranya pengikut pengikut itu taat. Tujuannya bukan untuk tersesat. Tujuannya taat pada Sayyid taat pada tokoh itu supaya baik. Ternyata mereka ya Allah menyesatkan kami dari jalan. Robbana alaati hibdi fa'in min al Allah azab tokoh-tokoh atau sayid dengan yang berlipat. Nah dari itu. Nah, ada pun berkaitan dengan bab kita ya. tidak boleh taklid. Tidak boleh ta'asub Tidak boleh tak boleh tidak boleh ta'asub Dan apabila sudah mulai berbicara Tidak boleh dusta atas nama Allah Sesungguhnya dusta atas nama Allah itu adalah Tingkatan dosa yang paling besar Sedikit dulu, tidak apa, Karena waktunya juga sudah habis Ini ada pertanyaan Ustaz, Bagaimana hukum pekerja Di perusahaan yang menyewakan dan menjual Peralatan kebang Menyewakan dan menjual Peralatan ke bank Bekerja di perusahaan Perusahaan ini Menjual barang ke bank Atau menyewakan peralatan Ke bank ya. Kenapa kok pertanyaannya Enggak yang berkaitan dengan Bapak kita apa -apa. Apabila bisa menghindar sudah pasti menghindar Itu lebih baik Apabila tidak bisa menghindar Hukum asal kerja di perusahaan itu tidak harum Kenapa? Karena itu Kalau yang dijual atau yang disewakan ini halal Sesungguhnya pada dasarnya dia bekerja Di tempat yang halal sekarang kalau anda buka warung Atau restoran Ternyata yang datang Membeli itu ini orang Kafir Ini Orang yang gak sholat Datang untuk makan ya. Yang anda jual Nasi Atau makanan Loh, Kamu jual pada orang kafir Kamu jual pada orang yang gak sholat Itu orangnya Makan riba Masuk makan gitu. Kamu bukan bertransaksi riba Kamu jual Makanan Nah meskipun begitu itu Berbeda berkahnya Dengan apabila yang kamu jual itu Orang-orang yang Berjalan di atas Quran dan sunnah semua Nah dari itu Jadi beda berkahnya Perjualan kepada orang kafir Dengan berjualan Kepada orang Islam Yang komitmen dengan Islamnya Tapi Orang kafir beli barang Atau kita beli barang di orang kafir Itu tidak haram Nah Nah lah, Kalau tidak haram kan Tidak apa-apa eh, Ya tidak apa-apa Tapi yang lebih baik apabila bisa menghindar Menghindar Nah, gitu, gitu. nah Sekarang kalau anda beli Ini beli beras 25 kilo gitu. Ini jualan beras Satu-sat 25 kilo Ini juga 25 kilo Ini juga jualan Yang ini orang Islam yang Masya Allah aktif gitu, Jalannya Mengikuti Quran dan Sunnah Yang ini orang kafir Yang itu Islam tapi Masya Allah Tidak karu karuan Seolah tak pandang tidak ketahuan Nah, sama-sama nah, kita beli Bagus yang mana? Beli di orang yang baik Kan bagus beli di orang yang baik loh. Nah, Kalau bisa menghindar Itu lebih baik Nah, Tapi kalau enggak bisa menghindar Akhirnya beli beras di orang kafir Atau di orang Islam Tapi Masya Allah sebentar-sebentar berantem Dengan orang Islam yang lain Kita beli beras di situ itu Hukum asalnya tidak harum tapi semua semua yang dekat dengan yang tak baik itu sesungguhnya semakin jauh dari ketakwaan. Semua semua yang dekat dengan kebaikan itu semakin mendekat kepada ketakwaan. Nah, Allah alam, Subhanakalaumu, Alhamdulillahirobbilalamin, tasdawur kawatubulayyikum alhamdulillahirobbilalamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.